وجاهد في الله حق هذه حتى تهدق. إ بعد ف عق الكلام كلم الله تعالى وخ الحدي دي محمد صلى الله عليه وسلم والشرم محدثاتها وقل محفتة بداح وكل ببد ضله ثم أما بعد. أبد الله يزيد. الخطمي الأنساري قال حدثني الغراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمي الله لمن حمده لم يحني أحد من ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده عبد الله بن يزيد الخطمي أسفل نسي rekao, pričao mi je Elbera, a on nije lažov. Kaže, kada bi poslanik s.a.v. rekao Semjallahu limen hamide, ne bi niko od nas povijao svoja leđa dok poslanik s.a.v. ne spusti svoje čelo na zemlju. Potom bi mi nakon njega učinili sržu. Abdullah Ibn Jezid je ashab, sina sahava, učestvao je na Hudejbi i imao je sedamnest godina. I bio je sa Alijom u pohodima i bio je odgovoran za Kufu, bio je namještenik u Kufi i umro je u vrijeme Ibn Zubejra. Ibn Zubejra je postavio ukufi kao namjesnika Al-Bara ashab Posanika sallallahu alejhi ve selleme Ibn Azib ashab sin ashab Bara je ukufi Penasjet Posanika sallallahu alejhi ve selleme 300 hadisa bio je u bici na Uhudu i na Hudajbiji i u drugim bitkama Isto je tako bio Salih ibn anhu tabi' ce Jamalu Sa'baini ina Anharwan Umra Umra ukufi kada imao 71 72 godine i se Al-Bara Al-Bara Aymat Aymat Al-Bara Aymat Al-Bara إيمات البراء هو يبز تستيدا إيمات البراء ابو العاليه إيمات البراء ابو ميشر هو البراء ابن عازب ماشي بس البراء ابن عازب ده سيذورا بيست وهو غير كذوب او نيه لاجلي kaže ibn Ma'in da riječi Abu Riahči je po ishakaj sabijeja onoga koji prenosi hadis od Abdullaha ibn Yazida al-Khatni al-Ansarija ya. i u tome ga ste imam al-Humaydi koji je bio šejh imam Buhari je al-Khatib ba al-Baghdadi i suma je bio al-Basri ibn Jawzi idrisi a međutim Abdulah ibn Yazid ashad kao što smo spominjali, i on nije htio ovim da kaže da je El-Bara povjedljiv, jer su svi ashabi povjedljivi. Kaže, imam nevi, i ovo je greška od Ibnu Ma'ina, kada je smatrao, kada je smatrao da su ove riječi došle od strane Ebo-Ishaka-Esebirije. Kaže, istan, slučenjati, ispravno je da su ovo riječi Abdullaha Ibnu Jezida, koji je isto ashab, I koji je ovim ti odati snagu hadisu. Da znači potvrdi šta? Da je hadis u istinu. Odnosno da je Al-Bara Ibnu Azib u istini rekao ove riječi. Kaže on nije lažov. Znači pa se ponekad može za čovjeka kazati. Koji je povjedljiv koji sve da kaže se zna se da nigada nije nepovjedljiv. I da nije neistini čovjek. Islično tome. Kao kad Ibnu Mesoud kaže... Čuo sam od poslanika, s.a.v. وَهُوَا سَعْدِكُ الْمَسْتُوقُ I on je istinit i onaj kome se svjedoči, e, svjedoči se njegovu istin. Iako nisu, Allahu Allahov poslanik, s.a.v. nije potreban da mu neko da shaba posjedoči, da je on iskren, tomu izvišen Allah za ođeo se svjedoči. međutim, to je radi potvrde. I kako kaže Bujisakila Haulani, ili Ebu Musilina Haulani, kaže Hadefani el eminu Auf ibn Malik. Pričao mi je povjedljivi Auf ibn Malik. Auf ibn Malik je šta? Ashab. Kad nema potrebe, skaže povjedljivi. Svi sa ashabi povjedljivi. Svi sa ashabi pouzdani. Svi sa ashabi pravedni. No, međutim, to je radi potvrde. Radi potvrde značenja. Tako je vam je slučaj rekao Elbera ibn Uazib. Odnos, rekao je, Abdullah ibn Yazid al-Hatmi lansari, kaže pričao mi je Elbera ibn Uazib, ohova ga i ruke dub, a on nije, a U hadisu je dokaz koliko su ashabi slijedili poslanika, salallahu, salallahu alaihi wa sallame, u namazu. I da nisu prelazili da čine rukn drugi dok Allahov poslanik, salallahu alaihi wa sallame, ne bi završio da otične Nisu, znači, počinjeli sa drugim ruknom, nego su malo kasnili za i da on završi, pa onda oni čine. I ono nisu je dokaz da je sunnet, da muktedija čini seždu tek nakon što imam stavi svoje čela na zemlju. I danas su mnogi muslimani iskušani ovim problemom. Idu na seždu dok čuju Allahu ekber odma, iako vide možda imama da nije otišao na seždu, oni prije toga ide. Nije povuka u tome kada će kazati Allahu ekber, nego je povuka u tome kada će spustiti čelo. I to su prilike procijeni našto ako znaš iz određenog imama, onda neće žuriti prije njega, a jedino u slučaju da se bojiš da ako ne budeš išao za njim da će on se vratiti sa sržde i možda otići drugu na drugu, a ti na prvoj, pa bi u tome slučaje kasnije on ruknu za imam, ovo to nije dozvoljeno. U protivnom, sačka imam, pade na srždu, pa zatim ti ispusti znači svoje čelo na srž. To je bio hadis Elbera ibn Aziba odnosno Abdullah ibn Jezida لكن توقع أوتوريس قمنا بغلى لبيت حدث قال نبي حريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر لهما تقدم من ذنبه أدب حريرة رضي الله عنه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه قال إمام إذ غوري آمين إذ غوري تيبي Zaista onaj čije amin se poklopi sa aminovanjem meleka, bit ćemo oprošteni prošli dvijesi. U ovom je dokaz da je pohvalno Mustahab i imamu i muktedijama da izgovaraju amin. I isto tako čovjek koji je sam za sebe, pohvalno mu je da izgovara amin. Čak neki kažu imamo namaza. Imamo namaza jer je rečeno u hadisu. Iza kala ehadukum amin. Kala tir melaihkatu pi samai amin. Fe wafakat jehidahumal uhra. Gufrila humate kademim zembehi. Kaže kada? Neko od vas kaže amin. Pa kaže u menek je amin na nebesima. Pa ako se to dvoje podudari. Onda ćemo biti oprošteni prošli grijes. Dakle nije napravljena razlika izmiju namaza i mimo namaza. No, Međutim, u ovome hadisu nije precizijalno. Niti se radi o imamu, niti se radi o, o muktediji, niti se radi o namazu, niti mimo namaza. Opće je. Ali došlo u hadisu, u od muslima kaže Ida qale ahadukum fissala Ako neko od vas kaže u namazu, amin. Pa je ovaj hadis opći ili poseban? Poseban, on je ograničio, znači ono, prvu pradaju. Pa se znači to odnosi za na namaz. I me je je dokaz da je mustahab da se izgovara amin sa imamom. I da se ne pretuće imam. I veliki je broj muslimana isto tako da nas iskušao sa preticanjem To kaže ono balin i ljudi su već rekli amin pri nego što imam uzme da i izgovorio. Pa su pretekli imamu. Znači, treba da bude zajednički, kako, kako došlo hadisa Buhorejde, kada kaže imam gadir makdubi alejhim ala balnin fekulu amin, recite amin, jer čije se poklopi, aminovanje sa, aminovanje meleka, bit ćemo pošteni prošli grijese. Ovo je, kada se kaže, kada kaže imam, recste i vi, kao riječ kada mi kažemo, kada ode Emir, odite i vi. Znači, kada krene Emir, šta krenite? Sa njim, idite sa njim, ne puste njega, da on ode, pa onda nakon toga vi idete. Ne, nego kada krene, ili on na načelu vojske, kada krene, krenite i vi za njim. Znači da bude pokret u isto vrijeme. I tako se razumije, znači da padne ova riječ ili da se izgovori i sa jedne i sa druge strane u isto vrijeme. Ovim hadisom se može dokazati da je izgovor, riječ amin, naglasili u sebi. Na glas, jer kaže kada, a, kada imam izgovori, izgovorite i vi, čije se poklopi. Pa dobro, kako ćemo znati da imam izgovara na glas, e, kako ćemo znati kada imam izgovori da bi se poklopila koga ne čuje? Ovo je svakako namazima, kada se uči, jeli, kada se uči na glasa, to je većina namaza. Ne učite samo na podne i na ikindi, dok učite na sabah, na akšem, i na jaci, i na džumni, i na bajramu, znači uči se na glas. I došlo je u jednostavnim predajama da je poslanik sal sam izgovarao a, a, sa povišenim glasom i o tome smo uširnije govorili u, u knjiziju namazu. Dok kaže imam je Buhanife i a, Kufljani da se izgovara u sebi suprotno mišljenje većine u nemi. Kaže imam Buhariu da je Al-Pa rekao izgovarao je Ibnu Zubeir Amin i oni koji su iz za njega tako da je u mesičidu bila buka. A u drugoj predaji kaže Al-Pa <coughs> Kako bili džemal Beh i drugi doživio sam više stotina ashaba u ovoj džamiji. Na koju džamiju misli? Na al-Mesdil Haram, na džamiju u u Mekki, džamiju u Mekki. Kaže doživio sam u ovoj džamiji preko 200 ashaba kada kaže imam kvala balin, podigli bi svoju, svoj glas sa amin. Podigli svoj glas sa amin. Zašto ste rekli, kada sam su pitao upitao u kojoj džami, zašto ste rekli nekako jednostavno u Medini? Što niste rekli u Meki? A znači da nismo sviđali spomenuli da je apa bio muftija harama nevzpomjelo, <coughs> što kaže vam Zahebi, el imam, il rekao el imam, šeikhul islam muftil harem, svoj tako govorili, a se kaže harem myslí se na, to da se kaže harem ovako globálno, myslí se na mekański harem pa a ta živio gdje. Mm -hmm. u Mekke ta pa, živio u Mekke jest to ne kažu islamski učenjaci, kako spomjene kao ja, ja, ja, da su, neki neke rezalice, da su porekle izgovor Amin. Kažu to kvari namaz. Zašto? Kažu to što to dodatak u namazu koga nema. Dodatak je, dodatak je znači koga nema. Imate li u, u shaku Amin? Ha? Nema. Kažu to je dodatak onoga što ne postoji pa to kvari namaz. No, međutim ove riječe ne treba komentarisati. Suvišno ih je komentarisati. I bilo bi ovaj, suvišno gubiti vrijeme na ovakvim mišljenjima, koja su baltir, bez imalost sumije. Toliko hadisa od poslanika, salosalam se navodi, i od ashaba i predaje, i onda neko dođe i kaže i to kvari namaz. Da je rekao, izgovor u sebi može proći, i to je mišljenje kod anetijske pravnoj škole. Da je rekao, ovaj ne treba ga izgovarati, i to bismo smo prihvatili sa tri upitnika, velika iza njega. Kao mišljenje nekako, no međutim da kvali namaz to je batir bez imano somnje. U ome hadisu je dokaz a, kakvu je odliku uzvišenja Allah je barak i dala ukazao ome u mrtu. Kada je učinio, znači da oprost grijeha biva time što se a, aminovanje, a, znači kanjača sa, a, poklopi sa aminovanjem meleka. Počinio samo zbog toga oprost grija. Ovdje se kaže oprošteni su mu grijesi. Prethodni to misli se na velike i na male. Znači, jel Hadis je došao općenito. I nije napravio razliku. Ali ispravno da veliki grijesi trebaju te obu. Da velike grije treba te oba. Ne može veliki grije uprostiti ništa, to te oba. Odnosno, dobro dijelo neće brisati veliki grije. Dobro dijelo biše samo mali grije i ono što je manje od toga. Ovdje se razilazi ulama kada kažu čije samin poklopi sa aminovanjem meleka. Šta je ovo poklopi se? Jedni kažu da je to riječ da se poklopi, da se amin kaže u isto vrijeme. I to se razumije iz površnog značenja hadisa. Drugi kažu da se poklopi u ihlasu i u iskrenosti koja se izgovara. Dakle znači da iskrenost bude ista i da bude znači u, u iskrenost a to je to je reči kada, kada će ovaj poklopi se znači izgovor Uh, u smislu iskrenosti. I neki kažu dovoljno je samo da izgovori. Ne mora se poklopiti u smislu da bude zajednički. Bito je da izgovore jedni i drugi i to je, to je poklapanje. Što se tiče riječi uh, amin i njenog značenja, ona znači <gled> Allahu, odazovim se kao što se odazvao svojim melekima. Odazovim se kao što se odazvao melekima. U lema se razilazi ko su ovi meleki. Da li su to meleki koji čuvaju čovjeka, ili drugi a od meleka nebesa, razilaze značajne dva mišljenja. Pa kaže u koji smatruje da su to meleki nebesa, je ne došlo od noj verzi, da se kaže ovo kaletel mena, iketu fissanai, amin. I kaže meleke nebesima, amin. Pa kaže to su meleki nebesa. Da u drugi kaže to su meleki zemlje, koji kada kažu, čuju i meleke na nebesima, pa i oni kažu. U svakom slučaju, razilaženje je, ali je ispravljeno to svi meleke. Kole til meleke, el meleke, svi meleke. Kažu meleke. Znači, ispravljeno da su to svi meleke, ne treba ograničavati ono što je došlo općenito. Što se tiče izgovora riječi Amin, najispravnije je da se ona izgovara sa dužinom na Elifu, sa mimom bez teštida i sa dužinom Amin. Znači, bez te To je najspominakši iz govora Pirči. Amin. A naj potvrđenje značenje ise jeste Allah nas tecim. Allahumma istecim. Allah nas zadovoljnas. Dobi neki maliki islučinjaci ovim hadisom dokazuju, a, ima i drugi mišljenja da, da je amin da znači Gospod naš daj nam poživina su miru i u dobru. I ima da je to deređa u džemnetu koja pripada onome koji izgovori. Amin, to je se daj Amina to je šta deređa u, u džemnetu. I pripada onome koji izgovori amin. Imate mišljenje da je to jedno od Allahovi imena. Odnosno da je to da je to, a, ime na koje će se izišati na Allah od Azat. Ako se pozove i to je došlo od Ebu Horege sa slabi blance, preostav tako na buraju zraka. Ali ispravljeno znači ono što je poznato kod olime, jeste da amin znači Bože, Allah mu da bi uslješa. Neki malikisti učinjaci dokazuju ovim hadisom da se ne treba učiti iza imama. Kada? Jel'li kada imam uči na glas. A međutim hadis ne ukazuje, ne ukazuje na tu učinjenicu. I ovim hadisom isto tako dokazuje da su meleki bolji od ljudi. Da su meleki šta bolji od ljudi. Jer je učinjen oprost grija ljudima time da se njihovo amin poklopi čime. Sa izgovorom meleka. Izgovorom te riječi strane meleka. Pa kaže onda su meleki šta bolji? Od ljudi. I po ome pitanje imamo sada mišljenja. Ko je bolji? Ljudi ili meleki? Prvo mišljenje je da su neki ljudi koji nisu poslanici bolji od meleka. Neki nisu svi. A drugo mišljenje je da su neki poslanici i neki vjernici boli od nekih meleka. Od nekih, ne od svi. Treće mišljenje da su vjerovjesnici boli. Četvrto, da su meleki boli. Općeni to znači. Pito, da su samo poslanici boli. Jer su poslanici boli od vjerovjesnika. Šesto, da su mene ki nebesa bolji od poslanika da su poslanici bolji od mene ka i sedmo znači, ne raspravljanje o me pitanju znači razgovarali kako znači ne ne ne ne tretiranje ovoga pitanja uopće i nema smjega da se ovo se nuši ma svoje mjesto I islamska ulema za ovakva pitanja kaže mesana tu Pa uileti zejl, pa Pitanje koje ima dug rep, a nikakve koristi od njega. Znači rep, dug, misli se na dugo pri priča, velika rasprave duge, i neka joj dobro kažemo. Svi ste vi bolji od Džibriva. Hajde da kažemo, primjer razi. Šta rako toga? Je li se promijenilo kod vas po pitanju a, a vjere? Pitanju od vjerovanja, obavljanja praktične obreda Islama, ništa. Isto ostaje. Da kažemo, Džibrile je bolio svi ljudi, Džibrile je boli od poslanika sa osam, ili poslanik sa osam od Džibrile, šta nakon toga? Šta je rezultat tog pitanja? Ništa. Isto ostaje jednima i drugima. Znači, ta rasprava je, upravo kako u Lama opisala, znači rasprava koja ima svoje ogranke i, i, i ovaj, široka, a mala koriste od nje. Mala koriste od nje. Še koliko sva minuta kada je upitan o ovome pitanju u svojim tretvama u četvrtom tomu odgovorio ovako. Meleki su bolji kada je u pitanju početak. A ljudi su bolji kad je u pitanju završetak. Jer meleki sada dok su ljudi na zemlji meleki su pokorni i s, e, sam njihov znači, trud ili sve njihovo vrijeme je u čemu? U pokornost. Sve je ibadet kod njih. Dok to nije kod ljudi ali kaže kada bude sudnji dan i kada mukmini uđu u džennet u tom slučaju će biti bolje šta od mleka će dobiti dereže koje neće oni dobiti znači ja takav je način u svakom slučaju ovaj vjerujem da uslišeni Allah sve barekte odala neće ovaj vjernika kaže al za ovo pitanje ako ne bude znao jer ono pitanja kaitske prirode ako ne bude znao ko je bolji nisi znao Allah dragi ko je bolji Od, da li je bolji Jusf a.s. ili je bolji Mikajil ili, ili, ili Jibriil a.s. Niti sam tome raspravljao in šal da neće biti pitan za takve sve. Jer da je to bilo nužo da se zna i da se o tome vode rasprave to bi pojasnio poslanik sa I rekao bi Čak ni Džibril nije bolji od ljudi. Ili bi rekao, nečim bi naglasio nama da imam. No i ljudi, sve ove rasprave su pokušaj i zaključice iz hadisa. Tako da može se poznavati pitanje u globalu da postoje raziloženja, no i da se gubi posebna, se gubi i ovaj e, vrijeme e, zbog posebni rasprava i tako dalje, vjerujem da to nije bila praksa odobranih generacija. U ovome je dokaz da imam učiju namazu, je li jasno kada kaže vajen makdubi, ali ih ono pa nini, znači proučuje Fatihu. A islamski učenjaci šatijske pravne škole <gled> ovim hadisom dokazuju da imaju dvije, dva stajanje, dvije pauze dok se uči po namazu. I jedna je znači poslije tekvira, a druga je poslije proučene Fatihje, da bi šta? Molim? Molim? Da boas stavio mjesta baš tako asmir, Allah te nagradi. Da boas stavio mjesta, znači vidite koliko je bolje, ko sjedi vam gore bliže, je bolje čuje. Ovaj da bi ostavio mjesta muftedijama. Šta da? Prouči. Pa zato to je kušatijske pravne škole poznate, dok je imam Ebuhanite, Malik i i ovaj i drugi i džumhur Osudili to i kaže to nije tako, jer je potvrđeno od poslanika, samo sam da je pravio dvije pauze pri učenju u namazu. Poslije početnog tekvira i prije odlaska na ruku, baš tako. Je u redu? Je li sada slažete sa mnom da je bude sjediti napred? Nači prije a, a prije posle početnog tekbira napravio bi pauzu, to se uči doba. Imate posle kada bi završio meldžineti on uh, s, stane i ondaš Allahu Akbar i onda ide. Na ruku. To je gdje je pauza. A ova pauza posle Fatihe nije potvrđena hadiskoj koji govori o toj temi, bili je vam Tirmizi hadis se daif. Pa su šafitiski učenjaci učenja uzeli hadis koji je daif, koji ima slab lavac prenosilaca. Ko ima slab lavac prenosilaca Pa nije znači potvrđen, nego je potvrđeno poslanika, sallallahu sallam, na ova dva mjesta. Ovo bilo znači o hadisu Ebu Hureyre. Allahu te'ala alim, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa